Як він сказав? Відпустити себе з повідка? А якщо ти небезпечний для людства, ну як можна себе відпускати з привязі? Скаженого. На них. Тих, що живуть без щеплень. Стоп. Що зі мною? Відколи це і з якого лиха я почав турбуватися про стан здоров'я інших? «Учені знайшли нову десяту планету», – посміхається мені Алла Мазур. «Як це? Знайшли нову планету?» «Скільки років, століть шукали і тільки тепер знайшли десяту планету?» Стільки вчених тільки тими займалися, використовуючи величезні кошти в різних кутках світу, що вишукували зорі, стежили за кометами та метеоритами, передбачали падіння астероїдів, прогнозували сонячні місячні затемнення, сподівалися, що віднайдуть нові світи, істот, але нічого не відбувалося. І от одного дня вони знаходять планету – і це стає сенсацією – вибух. І головне те, що вона завжди була, ця десята планета. Оберталася довкола сонця, кружляла світами, може штовхала боками землю, а ми нічого про неї не знали. Нічогісенько. А якщо подумати в іншому ракурсі, Якщо в кожному з нас причаївся невідомий ген ген добра ген злагоди ген добробуту ген родинного щастя ген удачі ген, що дарує вміння дружити ген привітності ген, що позбавляє нас чорних заздрощів, ген, що наділяє нас умінням слухати людей, ген взаєморозуміння, ген співчуття та чуйності, ген усвідомлення себе й інших, ген кохання, врешті-решт. Він живе в нас. Але все своє життя ми його не помічаємо. Хтось шукає, а хтось навіть не припускає, що все це в нас існує, як десята планета, яку віднайшли сьогодні. Але ж усе це в нас є, а ми, як учені, живемо, працюємо, витрачаємо гроші. І ще невідомо, чи знайдемо ми це в собі протягом нашого життя, чи «Помремов незнанні?» «Я помічаю, що мій хребет припинив пекти. Лише іноді відчуваю біль. Мабуть, це загоюється опік на моїй совісті. Але вона жива. Як і ген віри у власні добрі наміри. Ген віри в людей». Ген добра, який відкриває себе мені, а мене собі, завдяки моїй посмішці. Я відпускаю себе, тому що нікому не завдам шкоди. Я обеззброєний миротворець. Єдина моя зброя – це моя посмішка і усвідомлення того, що я здійснив, можливо, найважливіше у своєму житті відкриття свою десяту планету. Коли я прокинувся, вже був ранок. Кіт сидів на моєму ліжку і умивався, мружачись на сонці. І я посміхався. Я не пам'ятаю, коли востаннє так радів зимовому ранку. І мені хочеться співати, зовсім не для того, щоб комусь довести, що я роблю це професійно, краще за інших. Мені хочеться співати, бо цей спів рветься з моєї душі, бо мені добре. Хоча комусь я й нагадую ідіота. І я співаю пісню Френка Синатри про те, якими чудовими були роки, всі роки мого життя. Я йду містом. Я прямую на роботу. Я не знаю, що робитиму завтра, ким я стану, кого я покинула, кого зустріну, скільки вчиню дурниць, скільки втрачу, кому завдам шкоди, а кому принесу щастя. Я навіть не знаю того, що чекає мене он за тим рогом. Я нічого не знаю. Наша проблема, та, мабуть, і щастя полягає в тому, що ми рідко ходимо навпростець, ми бродимо манівцями, але я знаю одне. Зараз я прийду на роботу, вімкну Степані в комп'ютер і скину украдену вчора інформацію туди, де їй належить бути. А ще я знаю, що це моє свідоме самостійне рішення. Мені на зустріч іде дівчина, у тонкому чорному пальті і в вузьких штанцях. На її непокритій голові